Belishaza mfalme aliofanyia waku wake elfu kara mkubwa. Hakanyo divai mbele elfu hao. Belishaza alipokuwa kionja ile divai. Hakamuru wa vilete vile viombu vya zahabu na fedha. Ambavyo baba yake Nebukadreza alivitoa katika hekalu liruku wako Yerusalemu. Ilikuwa mba mfalume na wakuu wake na wake zake na masuria wake wapate kufinyuea. Basi waka vileta vile vyombo vya zahabu, vidivo tolewa katika hekalo la nyumba ya mungu lilo kuwako Yerusalem. Na mfalume na wakuu wake na wake zake na masuria wake waka vinyuea. Wakanywa divai wakaisifu miungwe zahabu na ya feather na ya shaba na ya chuma. なやみてなやまわいさあひ a ひよ、ヴィカトケア、ヴィドルヴィエムコノワモナダムヴィカンディ a カ a ィカチョカヤ m クタワニュンバヤエンゼンファルメ、マハリ、パリポキカビリキナラ、ナイエンファルメ、アカキ o ナキタンガチョウエムコノオリオンディカ、ヴィポ、ウソンファルメ、ウカンバディリカ、ヴィ a ザケゼカンファザイシャ、ヴィン u ヴ o ヴィ a ノヴィアケヴィカレゲア、 Magote yake ya kagungana. Mfalume akalia kwa sauti kubwa. Aka amuru waletwe wachawi, wakalidayo na wanajim. Mfalume ya kanena akawambia, wenye hekima wa babeli, mtu awa yote atakaisoma mandi kuhaya. Na kunionyesha atafiri yake, atavikuwa mavazi arange za mbarau, Na kuwa na mkufu wa zahabu shingoni mwake, na ae atakuwa mtu wa tatu katika mfalume. Basi, waka ingia unye hekima woto mfalume, lakini hawakueza kuyasoma ya lemandiko wala kumjulisha mfalume tafsiri yake. Ndipo, mfalume belisha za, hakaangaika sana. Uso wake ukambadilika, na waku wake wakaona fatha. バシ、マリキア、アコサバヴィアマネヌウィアンファルメナヤワコワケ。アカインギア、カテカニュンバヤカラム。マリキア、カネヌカセマ。エンファルメ、ウィシミレレフィクラザコ、ゼスコファザイシェ。ウラウソワコ、セバディリケ。ユコムト、カティカオファルメワコアンバエ、ロヤミング、ウタカティフウナカダニアケ。 Nagatika siku za baba yako nuru na ufahamu hekima zikionekana ndani yake. Na mfalome nebuka dreza baba yako na mfalome. Baba yako haka mfanya kwa mkua waganga na wachawina wakalidayo na wanajimu. Kwa kuwaronjema kupita kiasi na maarifa na ufahamu na uwezo kutafasirindoto na kufunuwa maneno ya fumbo na kufungua mafundo. Zilionekana katika Danieli huyo, ambayo mfalume yalimuita beliteshaza basi na aitwe Danieli, nae atayonyesha tafasiri. Ndipo Danieli yaka letua mbele mfalume na mfalume kanena. Haka muambia Danieli, Jewewe ndiwe Danieli yule, aliemoja wa wano ayuda waliohamishwa, ambayo mfalume baba yangu alualeta huku toko Yerusalemu. キャバリザコ、キュウマンバー、ロイヤミング、イムダニヤコ、ナコンバー、ノーファハムナ、キリ、ボーラーズ、ミュネカナクアコ、バシササ、ワトウニヘキマナウチア、ウィワメレトウアンベレアング、ワパタコリソマンデコヘリナ、コニユリシャタフシリアケ、Lakini ワコウエザコニユリシャタフシリアケ、Lakini ニメシキャバリザコ。 Kwa mba, waweza kulete tafsiri na kufumbwa mafumbu haya, kama ukiweza kulisoma, ndiko hili na kunijulisha tafsiri yake. Utavikuwa mavaze arangia zambara, unakuwa na mkufa zahabu shingoni mwako, na we utakuwa mtu wa tatu katika ufalume. Ndipo, Danieli akajibuwa kasema mbele mfalume. Zawalizako zishike wewe mwenyewe na thawabu zako mpe mtu mungine. Walakini nitamsomea mfalume mande kuhaya na kumjulisha tafsiri yake. Kwa habari zako e mfalume, mungu aliejuu alimpane bukadreza baba yako mfalume na ukuu na fahari na utukufu. Na kwa sababu ya ule ukuu aliompa watu wakabila zote na mataifa na loga wakate temeka na kugopa mbele yake. Aletaka kumuua alimua na aletaka kumuacha hai alimuacha hai. ありたかきゅうかきゅうかきゅうかきゅうかきゅうかきゅうかきゅうかきゅうかきゅうかきゅうかきゅうかきゅ o かきゅうかきゅうかき a うかきゅうか a ゅうかきゅうかきゅうかきゅうかきゅうかきゅうかきゅうかきゅ k かきゅうかきゅうかきゅ a かきゅうかきゅうかきゅうかきゅうかきゅうかきゅうかき k うかき a うかきゅうかきゅ a かきゅ a かきゅうかきゅうかきゅうかきゅうかきゅうかきゅうかき a うかきゅうかきゅうかきゅうか a ゅ a かきゅうかきゅうかきゅう w a p a m o ゅ a na punda m か i t u か ka lishwa majani う ama ngombe 無理はけ、うかろわまじ、こう、マンドン、ビングーニ。はた、ありぽ、ゆやこわ、むんご、ありえ、w に、え、あねた、わら、e てか、ふう、め、わわな、ダム。なやこわ、う i n y や k e え、a m た、かい、あわ、いよて。な、うえ、む、な、え、べ、しゃ、ざ。ほ、こ、ゆ、a け、ざ、も、o あこ。え、やぽ、こわ、うり、ゆ、は、いよて。バーリー、うめ、ゆ、に、な、あ、ゆ、や、ぶ、の、ん、ビング u なわみヴィレタ、ヴィオムヴィエンバヴィアケンベレアコ。なわウェウェ、なわコウワコ a な a ケザコウ、なマサウィアワコウ。メヴィニュエア。なわウェウェイ、a メ a シフウ、ミュンギュアフェザ、ナヤダハブ、ナヤシャバ、ナヤチュマ、ナヤムティ、ナヤマウェ。ワセオナ、ワラコスキア、ワラコジュアンニュロロ n テ。ナムヴィユレンバエ、ポムザコウ、イムクロニムワケ、ナジアザコゾテニザケ、ウコムトクザ。 Ndipo kilekitanga chaulem kono kikaleto kutokambelezake, na mandiko haya yemiandikwa, na mandiko yaliondiko ni haya, mene mene tukeli na pelezi, na tafsiri yamene nihaya nihii, mene mungu amewe sabu fulme wako nakukomeisha, tukeli umepi mwanga kwa mikamizani na wamunika na kuomipunguka. Peresi, ufalume wako umigawanyika nao wamepewa wamedi na wajemi. Ndipo belishaza katua ambri nao wakamvika daniri mavaze arangia zambarau wakati ya mkufu wa zahabu shingoni mwake. Wakapiga mbiu kutangaza habari zake ya kwamba yeye ni mtu wa tatu katika ufalume. Usiku huo huo belishaza mfalume wa wakalidayo akawawawa. ダリオ、メディ、アコポケウファルメ、ナエ、ウムリワケ、アリコナミアカシティニナミウィリ。イリンペデザ、ダリオ、コエカジュウィアオファルメ、マリウォーリー、ミアナイシュウィニ、ウォーエ、ジュウィ a オファルメウォーテ、ナジュ o j a オ、a カウェカワ a l i w タト、ナダニエリ w モ t ャワオ、イリ、マリウォーリー、ハワ、ワトヘサボカオ、ファルメセパテハサラ。 Basi Danieli huyo alipata sifa kulikuwa kubwa na maliwali kwa kuwa roo bora ilikuwa ndani yake na Mfalme ya kazimu kumweka juu ya ufalme wote. Basi, mawaziri na maamiri wakatafta sana kupata sababu za kumshitaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme. Lakini hawakueza kuona sababu wala kosa kwa maana alikuwa mwaminifu Wala halikuoneka na kosa wala hati ya ndani yake. Ndipo wale watu wakasema. Hatutapata sababu ya kumshitaki danili huyo. Tusipo ipata katika mambo ya sharia ya mungu wake. Basi, wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbeda mfalume. Wakamuambia hivi. Mfalume dario, wishi milele. Mawaziri wote wa ufalume na manaibu na maamiri na madiwani na maliwali. Mbani. Umefanyesha uri pamoja, ili kueka amri ya kifalume, na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote ya taka yaomba dua kwa mungu wa weyote, au kwa mtu wa weyote katika muda wa siku thalathini ila kwako M. Falume, hata tupua katika tundula simba. Sasa M. Falume, piga marufuku, ukatie sahihi mandiko haya, ya simadilike kama ilifosheria ya wamedi na wajemi, isioweza kubadilika. Basi mfalume dario, hakayatie sahihi mandiko yale na ile marufuku. Hata Danieli yalipojua yakuwa yale maandiku emekusha kutuwa sahii, haka ingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumbachake yalikuwa emefunguliwa kukabili Yerusalem. Haka piga magoti maratatu kila siku wa kasali, haka shukuru mbele za mungu wake. Kama halivu kwa kifanya tokea hapo, basi watu hao waka kusanyika pamoja, waka muona Danieli ya kiombadua,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 Kama ili hivyo shiria ya wamedi, wamedi na wajemi, siwaweza kubadilika. Basi wakajibu wakasema mbele mfalume. Yule Danieli alie moja wawana wawale waleo hamisho wa yuda. Hakujali wewe mfalume wala ili marufuku lewiti ya sahihi. Bali, haomba dua maratatu kila siku. Basi mfalume aliposikia maneno haya, alikasirika sana. Hakakaza mwe wake ili kumponya Danieli. Hakajitabisha kumukua, hata juwa likachua. Ndipu watu wale wakakusanyika pamoja mbele mfalume. Wakamuambia mfalume, e mfalume, ujua ya kuwa ni shere ya wa wamedi na wajemi. Isimadili kene nololote didiruma rufuku. Wala ambri yoyote iliwekwa na mfalume. Basi mfalume, hakatoa ambri na wakamleta danieli. Wakamtupa katika tundula simba. ファルメカネナカモンビアダニエリ。モンゴワコウネムトミキアダイマ i ヤタコポニアリカレトアギウエリカウエコアンドモニマリレトンドウネア i ファルメカ i ティア e n リコ o l o アキムニエウエイ。ナ a モ a リアワコウ a ケエリシバデ i リケネノロロテケレカハバリザダニエリ。ケシアンファルメアカエンダ a k a k コ s h a usiku k u クチ a Akafunga na vinanda avikuletu ambele yake na usingizi wakiu kampa. Asubuhi mfalumi yakaondoka mapema, hakaenda kwa haraka mpaka penye liletundu la simba, na ae alipulikaribia liletundu, haka mdilia Danieli kwa sauti ya uzuni. Mfalumi yaka nene, haka muambia Danieli. Ehe Danieli, mtumishu wa mungu olehai. Jee, mungu wako unemtumikia daima, haweza kukuponye na simba hawa. ディポダニエリアカムビアンファルメエンファルメウィシミレレムングウォングウォームトゥママレカワケナエアミアフ n ママカノエアシンバナウォクニズウォクアクアムベレザケミミナヨネカナコアシンハティアテナンベレアコエンファルメセココサネノバスインファルメカフュライザーナアカムウォームトゥエダニエリカテカリ t ト、hey, n ンド ディポ・ダニエリ、アカトレワ、カテカリ・レトンドゥ、ウォーラザラ・ロローテ、アリコネカナ・ムリニューマーケ、ウォ a サ・バブ、アリコナ・ムトゥ・マイン・ムーン・ウォーケ、ファルメ、アカー・ムーロー、ナウア・カレタ、ウォーア・トゥ・ムシタケ・ダニエリ、ウォーカワ・トゥパ、カテカ・フォー・ラ・シンバ、ウォーカワ・シンドウォーカイ・ウォンジェミフュパイアウ d パンデ p パンデ e カブラハワジャフィカチ u アトゥンドゥンドゥンドゥン a ゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥ a ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンド k a ドゥンドゥンドゥンドゥン a ゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥ a t ゥンドゥンドゥンド k ンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン u ゥンド a ンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥ e m u n g ゥ alihai アドムイエミレレナウファームワケ、ニウファームウソハリビカナマムラカヤケタドムハタムイショイエユポニャンアココアウトンダイシャーランアマジャブンビングニアニアニディエアリンポニャダニエリンアングフォザシンババスイダニエリウヨアカファニキュアカテカエンザダリオナ a テカエンザコレシー a アジェミ